«Батечку завес! Даймо йому, Даресу, сили! Йому хвоста, щоб не вкрутили, щоб він ентело поборов! Мене тогді весь світ забуде, коли Дарес живий не буде! Зроби, щоб був Дарес здоров!» Тут Баху з п'яний обізвався, Венеру лаяти начав, до неї з кулаком совався, і так із п'яний їй сказав, «Пійди лиш, ти к чортам, плюгава, невірна пакосна халява!» Нехай і слизне твій дарес. Я за інтелес сам ступлюся, як більше сивухи не тягнуся, е, то не заступить і вес. Чи знаєш він, який парнище? На світі трохи є таких. Сивуху так, як брагу, хлище, я в парубках кохаюсь сих. Оже залє за шкуру сала, ні неня в бразі не скупала, як він даресові задасть. Оже хоч як ти не вертися, своїм даресом попростися, бо прийдеться йому пропасть». Зевез, до речі, сей дочувся. Язик на силу повернув, він от горілки весь обдувся і грімко так на їх гукнув. Мовчить! Чого ви задручились? Чи бачу мене розходились? Я дам вам зараз три шия. Ніхто в кулачки не мішайтесь. Кінця от самих дожидайтесь. Побачим, візьміть то чи я. Венера облизня піймавши слізки пустили пустила і як собака хвіст піджавши, пішла к порогу до дверей. Із Марсом у куточку стала, Завеса добре глузувала. А баху спінненьку легав, із ганюмедове поздерка утер трохи не спів відерка, напивсь і тільки що криктав. Як між собою? Боги сварились в раю, попившись в небесах, тогді всі цілі творились великі, дуже чудеса. Дарес від страху управлявся і до Ентела підбирався. Цибульки б дать йому підніс. Ентел одляпоса здригнувся, разів із п'ять перевернувся, трохи не попустив і сліз. Розсердився і роз'ярився, аж піну з рота попустив, і саме в міру підмостився, висок Дареса затопив, з очей ж іскри полетіли, і очі ясні соловіли, сердешний об землю упав. Чмелів довгенько дуже слухав, і землю носом рив, і нюхав, і дуже жалюбно стогнав. Тут всі Ентела вихваляли, Еней з панами реготавсь, з Дареса ж дуже глузували, що силою він величався. Звелів Еней його підняти, на вітер, щоб поколихати, одляпаси, щоб прочхався. Ентоловіш дав на кабаку, трохи не цілої гривняко за те, що так він показався. Еней же, сим не вдовольнившись, іще гуляти захотів. І цупко пінною напившись, ведмедів привезти з велів. Литва на труби засурмила, ведмедів зараз зупинила, заставила їх танцювати. Сердечний звір перекидався, плегав, вертівся і качався, забув і бджоли піддирать. Як пан Еней так забавлявся, то лиха він собі не ждав. Не думав і не сподівався, щоб хто з Олімпи кучму дав. Но те Юнона повернула І в голові так коверзнула Щоб зараз учинить арміс Набула без панчіх патинки Пішла в Ірисині будинки Бо хитрася була, як біс Прийшла, ірисі підморгнула Черкнули разом в хижу двох І на охо щось її шепнула Щоб не підслухав який бог І пальцем цупку прикрутила Щоб зараз все то і зробила І їй би принесла порт. Ірися низько поклонилась І в ліжник зараз нарядилась Побігла з неба як би хорт Всі цілію якраз спустилися Човни троянські де були, і між троянок помістились, котрі човнів стерегли. В кружку сердешні сиділи і кисло намори гляділи бо їх не кликали гулять. До чоловіки їх гуляли, медок, сивушку попивали, без просипу, неділь із п'ять. Дівчата злих горювали, нудило тяжко молодець. Лиш селеньку з голоду ковтали, як хочеться кому кислиць. Своїх троянців проклинали, що через їх так горювали, дівки кричали на весь рот, що б їм хотілося так гуляти, як хочеться нам дівувати, коли б замордував їх чорт. Троянці волокли з собою стару бабу, як ягу, лукаву відьму злу берою, і ску... Порчившуюся в дугу. Ірися нею зробилась, і як бероя нарядилась, і підступила до дівок. І щоб к ниме лучше підмоститься і перед Юнони заслужиться – то піднесла їм пиріжок, сказала, «Помагай біг, діти!» «Чого сумуєте ви так? Чи не остило тут сидіти? Оце гуляють наші як?» «Мов божевільних нас морочать, сімліти як по морям волочать, глузують, як хотять із вас, але з другими бахурують, свої жінки нехай горюють, коли водилися у нас!» «Послухайте лише, молодиці, я добрую вам раду дам, і ви, дівчата-білолиці, зробім кінець своїм бідам, за гори ми заплатим горем, а доки нам сидіть над морем, Приймімось човни попалім! Тоді і мусять тут остатися, і не до нас прижатися. Ось так на лід їх. Посаддім. Спасеть же біг тебе, бабусю, троянки вголу загули. Такої бради, пайматусю, ми і згадати не могли. І зараз приступили к флоту, і прийнялися з роботу. Огонь кресати і нести, скіпки, тріски, солому, кулоччя. Була тут всяка з них охоча, пожар, щоб швидше розвести. Розжеврілось і загорілось, пішов димок до самих хмар. Аж небо все зачервонілося, великий тяжко був пожар. Човни і байдаки палали, соснові пороми тріщали, Гріли дьоготь і смола. Поки троянці огляділись, що добре їх троянки грілись, то часть мала човнів була. Еней, пожар такий узрівши, злякався, побілів як сніг. І бігти всім туди зваливши, чим душ до човнів сам побіг. На гвал тут дзвони задзвонили, по улицям втрещотки били, Еней же на весь рот кричав. «Хто в Бога вірує, рятуйте, рубай туші, гаси, ликуйте! А хто ж таку нам кучму дав?» Еней від страху з збився, в умі сердека помішався, і зараз сам не свій зробився, скакав, вертівся і качався. І з цього свого задору він, голову піднявши вгору, кричав опарений мов пес. Олімських шпетив на всю губу свою, і неню в любу, добувсь і в рот, і вніс за вес. «Гей, Проклятий, старе ганю, на землю з неба не зиркнеш. Не чуєш, як тебе я ганю? Завес, ні усом не моргнеш. На очах більмо поробились, коли б до віку посліпились, що не поможеш ти мені. Чи все ж таки тобі не стидно, що пропаду от лиш не видно? Я ж кажуть люди, внук тобі. А ти сідою бородою, пане Добродію Нептун, Сидиш, мов, демон під водою, і зморщившись старий шкарбун. Коли б струхнув хоч головою і сей пожар залив водою, Тризубиць, щоб тобі зломився. Ти базаринку любиш брати, а людям в нужді помагати не дуже, бачу, поспішивсь. І братик ваш Плутон поганець із прозерпіною засів пекельний гаспецький коханець і ще себе там не нагрів?» Завів братерство з дияволами, і в світі нашими бідами не погорює ні на час. Не посилкується ні мало, щоб так палати перестало, і щоб оцей пожар погас. І ненечка моя рідненька, у чорта десь тепер гуля, а може спить уже п'яненька, або схлоп'ятиме ганя. Тепер і бачу не до соли, оже підтикавшись десь поле, фурцює добре, невісна. Коли сама з ким не ночує, то для когось уже сважкує, для цього тяжко он поспішна». Таврах бери вас, що хотіте. Про мене те собі робіть. Мене на лід не посадіте. Пожар лиш тільки погасіть. Завередуйте по-своєму. І будьте ласкаві моєму. Зробіть лихові кінець. Пустіть лиш з неба Веремію. І покажіть чудасію, а я вам піднесу ралець. Тут тільки що перемолився я і, і рот свій затолив, як ось із неба дощ полився. В годину весь пожар залив. Бурхнуло з неба, мов із бочки. Щоб промочило до сорочки, то драло в розтіч всі дали. Троянці стали її всі як холюща, їм лучилися не всипуща, не раді і дощу були. Не знав же, на яку ступити, еней і тяжко горював, чи тут остатись, чи поплити, бо врах не всі човні забрав. І митцю кинувся до громади, просить собі у неї поради, чого собою не вбагне». Тут довго тяжко рахували, і скільки не ковризували, та все було, що не онне. Один з троянської громади, насупившися, все мовчав, і, дослухавшись до поради, ціпком все землю колупав. Все був світ і непевний, і всім відьмам був родич кревний. Упир і знахор ворожить, умів і трясцю отшептати, і кров християнську замовляти, і добре знав греблі гатить. Бував і в Шльонському... З волами. Не раз ходив за сілю в Крим. Тарані торгував возами. Всі чомаки з ним. Він так здавався й нікчемний. Та був розумний, як письменний. Слова так сипав, як грох. Уже в чим бач Порахувати, що розказати, йому вже дати, і ні в чим не був страхополог. Невтесом всі його дражнили. По-нашому ж то звався Охарім. Мені так люди говорили. Самому ж незнайомий він. Побачив, що і не гнівився, до його зараз підмостився за білу рученьку і взяв, і вивівши і неї в сіни. Сам поклинився, в коліни таку Енею річ сказав: Чого ти сильно зажурився, і так надувся, як індик. Зовсім охляво занудився, мов по болотові колик. Чим більш журитися, все гірше, заплутаєшся в лісі більше, покинь лиш гори і заплюй. Піди вкладися гарно спати, а послі будеш і гадати: спочинь, та вже тогда міркуй. Послухавши Еней Охріма, укрившись, на полу ліг спать, но лупав тільки все очима, не міг ні крихти задрімать. На всі боки перевертався до люльки разів три приймався, знемігся ж, мов і задрімав. Як ось анхіс йому приснився, і пекла баточка явився, і синові таке сказав. Прокинься, милий дитятко, пробуркайся і проходись. Це твій прийшов до тебе, батько, то не сполохайсь, не жахнись. Мене боги к тобі послали, і так сказати приказали, щоб ти ні трохи не журивсь. Пошлють тобі щасливу долю, щоб учинив ти Божу волю, і швидше в Рим переселився. Збери всі човни, що остались, і гарно зараз їх оправ. Придеш своїх, щоб не впивались, і всю цілію остав. Пливи і не жорись, небоже. Уже тобі скрізь буде гоже, та ще послухай, що скажу. Щоб в пекло ти зайшов до мене, бо діло єсть мені до тебе, я все тобі там покажу. І по Олімпському закону уже ти пекло не минеш. Бо треба кланятись Плутону, а то і в Рим не допливеш. Якусь тобі він казань скаже? Дорогу добру в Рим покаже, і побачиш, як живу і я. А за дорогу не турбуйся, до пекла навпростець прямуйся пішком, не треба і коня. Прощай же, сизий голубочок, бо вже стає на дворі світ, прощай, дитя, прощай, синочок, і в землю провалився в дід. Еней з просоння, як скопився, дрижав від страху і трусився. Холодний лився з його під. І всіх троянців поскликавши, і лаготитись приказавши, щоб завтра поплисти, як світ. Кацесто зараз сам махнувши, за хліб подякував, за сіль, і там, недовго щось побувши, вернувся до своїх відтіль. Весь день збирались та складались, і світа тільки що дождались, то посідали на човни. Еней же їхав щось не сміло, бо море дуже надоїло, як чумакам дощ восени. Венера тільки що уздаріла, що вже троянці на човнах к Нептуну на поклон побігла, щоб не втопив їх у волнах. Поїхала в своїм Редвані, мов сотника якого пані, бас баскими конями як звір. Із кінними проводниками, з трьома назаді козаками, а коні правив машталір. Була на йому біла свита, із шаповальського сукна, тясьомкою, кругом обшита, сім кіп стоялася вона. На бакер шапочка стриміла, далеко дуже червоніла, в руках же довгий був батіг. Їм грім коляскав він із лиха, скакали коні без отдиха, Редван, мов, вихор в полі біг, приїхала загремотіла, кобилячому в голова, к Нептуну в хату і влетіла, так, як із звірію сова». І не сказавши ні півслова, нехай, каже, твоя здорова бува Нептуна голова, як невіжена прискакала, Нептуна в губи цілувала, говорячи такі слова. Коли Нептун мені ти дядько, а я племінниця тобі, та ти ж мені хрещений батько, спасибі, зароби собі. Моєму поможи Енею, щоб він з ватагою своєю щасливо їздив по воді. Оже і так пополякали, на силу баби отшептали, попався в зуби, був бідій. Нептун, моргнувши, засміявся попросив, і після неї облизався сиву чарчку на лею. І так її почастувавши, чого просила, обіщавши, і зараз з нею попрощався. Повіяв вітер з руки нею, простився сердешненький з землею, як стрілочка, по морю мчавсь. Поромщик їх, що найглавніший, і за нею їздив всякий раз, йому слуга був найвірніший, по-нашому він звався Тарас. Сей сидя на кормі хитався, по саме нільзя нахлистався горілочки, коли прощався. Еней велів його прийняти не пустився на дно неряти, і в лучшем місці би проспав. Но видно, що пану Тарасу написано так на роду, щоб тільки до сього він часу терпів на світі сім біду. Бо розхитавшись, бризнув у воду, нернув, і не спитавши броду, на виринки пішла душа. Еней хотів, щоб окошилась біда, і більш не продовжилась, щоб не пропали всі з коша. Частина третя. Еней сподар, посумувавши, на трохи вгомувався. Поплакавши і поридавши, сивушкою почастувався, но все-таки його мутило і колосерденька крутило, небіжчик часто щось вздихав. Він моря так уже боявся, що на богів не полагався і батькові не довіряв. А вітри ззаду все трубили в впотили цю його човна, Щомчалися зо всеї сили по чорним пінявим водам. Гребці весла положили, та сидя люлечки курили І кургекали пісеньок. Козацьких, гарних, запорозьких, А які знали, то московських вигадували бреденьок, Про сагайдачного співали, Лебонь співали і про січ, Як в пікінери набирали, Як мандрував козак всю ніч – Полтавського славили швидшиною, і нені, як свою дитину, з двора провадила в поход. Як під Бендер'ю воювали, без галушок, як помирали, колись, як був голодний год. Не так-то діється все худко, як швидко кажуть нам казок. Еней наш плив хоть дуже прудко, та вже ж він плавав не деньок. Довгенько по морю шлялись, І саме о світі не знались, не знав троянець ні один. Куди, про що і як швиндюють, куди все так вони мандрують, куди їх мчить Анхізів син. От так, поплавши, немало і поблудивши по морям, як ось і землю видно стало. Побачили кінець бідам. До берега якраз перестали, на землю з човнів повставали і стали тута отдихать. Ця кумською земелька звалась, вона троянцям сподобалась, далось і їй троянців знать. Розгардіяш настав троянцям, оп'ять забули горювать. Буває щастя крізь-скрізь поганцям, а добрий мусить пропадать. І тут вони не шанувались, а зараз сі і потаскались, чого хотілося шукати. Якому меду та горілки, якому молодиці, дівки, ось кому, щоб зубів взігнать. Були б сі моторні, тут познакомились той час, диявола швидкі проворні, підпустять москаля якраз. Зо всіми ми Миттю побратались, посватались і покумались, мов з роду тутички.